На цьому слові він ще раз вихилив чарку, сполоснув її в струмку, швидко спакував усе в сакви, нап'яв мені на голову бриля і весело мовив. Поспішати нам нікуди, капельмейстере, ми собі помаленьку подибаємо і прийдемо саме тоді, коли задзвонить збирайтесь, братове. Тобто, коли велебний пана Батли «Сяде до столу!» Ви, звичайно, розумієте, любий майстре, що я зовсім не заперечував проти пропозиції веселого отця Гілярія, а навпаки був радий опинитися в монастирі, який з багатьох поглядів міг стати для мене рятівним притулком. Ми помалу йшли собі, розмовляючи про те, про се, і потрапили до аббатства, які хотів отець Гілярій саме тоді, коли зазвонили до трапези. Щоб попередити всілякі розпитування, отець Гілярій сказав Абатові, «Буцімто випадково довідавшись про моє перебування в Зігарцвайлері, він вирішив замість нот із монастиря всіх святих прихопити самого композитора, бо ж він невичерпна комора всілякої музики». Абат Хризостом, мені здається, я вже багато розповідав вам про нього, прийняв мене зі спокійною радістю, що властива тільки людям справді доброї вдачі, і похвалив мудре рішення отця Гілярія. Тепер уявіть собі майстре Ібрахаме, як я, обернений у більш-менш пристойного ченця бенедиктинця сиджу у високій просторій кімнаті, в головному корпусі аббатства, і старанно обробляю вечірні та гімни, і навіть подеколи вже занотовую деякі ідеї для врочистої літургії, як навколо мене збираються ченці, що співають і грають, і хор хлопчиків, як я сумлінно відбуваю проби і як за ґратками деригую хором. Справді я себе почуваю ніби похованим у цій самоті, і міг би порівняти себе з Тартіні, який, боячись помсти кардинала Корнаро, сховався в монастирі мінорітів в Асізі, де його через багато років виявив один падуанець, що випадково опинився в церкві і побачив на хорах втраченого приятеля, коли вітер на мить підняв завісу, яка приховувала оркестр. Із вами, майстре, могло б трапитись те саме, що з тим падуанцем, але я все-таки повинен був вам сказати, де я дівся, а то ви могли б подумати, хто знає що. Адже, мабуть, мого капелюха знайшли і здивувалися, де ж ділась голова. Майстре, в моїй душі запанував якийсь особливий, цілющий спокій. Може мені тут об'якоритися? Коли я недавно гуляв біля озерця, посеред великого монастирського саду, і побачив у воді своє відображення, що йшло поряд зі мною, то сказав сам до себе той чоловік, що гуляє он там, унизу, не відстаючи від мене, спокійна і розважна людина, він уже не шаліє і не залітає в туманні необмежені простори, а твердо тримається знайденої дороги, і для мене велике щастя, що той чоловік не хто інший, як я сам. А колись з іншого озера на мене дивився зловісний двійник. Та годі, годі про це. Майстре, не називайте мені нічи імені, не розповідайте мені ні про що, навіть про того, кого я проткнув шпагою. Але про себе пишіть якнайбільше. Чинці прийшли на пробу, і я кінчаю свою історичну хроніку, а разом з нею і листа. «Прощавайте, дорогий майстре, і не забувайте мене!» І так далі, і так далі.